þegar þeir gátu ekki komist með hann til jesú fyrir fólkinu rufu þeir þekjuna uppi yfir honum gróvu þar í gegn og létu síga ofan réttjuna sem hin lami lá í þá er jesús sér trú þeirra segir hann við lama manninn barnið mitt syndir þínar eru fyrirgefnar Þar sáttu nokkrir fræðimenn og hugsuðu hjörtum sínum. Hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefi sindir nema guð einn? Samstundist genjaði Jésús í anda sínum að þeir hugsuðu þannig með sér. Og hann sagði við þá, hví hugsið þér slíkt í hjörtum yðar?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 og far heim til þín. Hann stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allara auksin, svo að allir voru furðu losnir, lofuðu guð og sögðu, aldrei áður höfum við erð þvílíkt séð. Aftur fór hann út og gekk með vatninu og allur mannfjöldin kom til hans og hann kendi þeim.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 Aðan samneitti bersyndugum og tollheimtu mönnum sögðu þá við lærisveina hans hann netur með tollheimtu mönnum og bersyndugum Jesús heyrði þetta og svaraði þeim Ekki þurfa heilbrigði læknis við heldur þeir sem sjúkir eru ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara Lærisveinar Jóhannessar og Færiser heldur nú föstu. Þá koma menn til Jesu og spyrja hann Hví fasta Lærisveinar Jóhannessar og Lærisveinar Færisi en þínir Lærisveinar fasta ekki? Jésu svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðkuminn er hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn er hjá þeim, geta þeir ekki fastað. En koma munu þeir dagar, er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta á þeim degi. Engin saumar bót af óþæðum dúk á gamalt fat, því að þá rífur nýja bótin af hinu gamla og verður af verri rýfa.